Ostarteak jaun eta jabe. Tokiren batzuetan, batez ere Nafarroako iparraldean, odeiak agertuko badira ere, oro ostarteak nagusituko dira Euskal Herri osoan. Hala ere, litekena dago izpartean, hainbat tokitan belaino itxu samarra izatea. bazterrugar ugaristaliko betitu. Aizeak, iparraldetik joko du eta ondorioz giroa nahiko hotza izango da. Ostarte zabalak agertuko dira biharre Euskal Herri osoan. Giroa berriz, gaur baino pixka bat epelagoa izango da, haizeak egoa deti joko baitu. Goizpartean, belainoak bazterrugari estaliko ditu.